Tizedik fejezet Hunyadi özvegye nem csodálkozott, mikor fia betoppant Temesvárra, és elmondta neki, ami történt. Mozdulatlan arccal komolyan hallgatta végig fia elbeszélését. Mátyás hosszasan, részletesen elmondott mindent. Akkor aztán számba vették, mi történhetik. Minden eshetőséget megtanácskoztak. Végeredményben úgy látszott, hogy családjuk helyzete nem lesz rossz. Ha László feleségül veheti a Nádor leányát, a megmaradt hunyadi ellenségek talán megbékélnek. Kétségtelen, hogy a király teljesen hatalmában van Lászlónak. Bizonyára sikerül belőle valami egyességet, ígéretet vagy megállapodást kiszorítani. Most várniuk kell a Nádor Fehérvár felől érkező híreket. Más teendő nincs. Gabrielle de Verona volt várakozó a társok, a kapisztrán barátja, aki a szentember halála után Hunyadinéhoz költözött gyontatónak. A hírek jöttek. Mindenek előtt arról kaptak tudósítást Lászlótól, hogy Ulorik lemészszárlása után ő azonnal felkereste a királyt, aki kényszerhelyzetben lévén kijelentette, hogy nagybátyja halálát Isten rendelésének tekinti és megbocsájtja. Majd hír jött, hogy a Nándorfehérvár alatt tanyázó keresztes sereg, mikor fővezérének véres halálát hírül vette, lázongani kezdett, és ebből apró csetepaték, zavargások keletkeztek. A király erre kiüzent, hogy most már, télvíz idején, sem mehet a törökre a kereszteseket szélne kereszti. Hiszen teljesen László hatalmában lévén hasznukat úgy sem vehette, a Zsolt pedig sok költségébe került minden áldott nap. A keresztesek elszélettek, nekivágtak az országutaknak. És a következő híradást már személyesen hozta maga László. Erős fegyveres csapattal érkezett éjszakának idején. Úgy verte fel anyját és öcsét, akik már aludtak. Elmondta, hogy vendéglátásra kell készülődni, ő ugyanis felkérte a királyt, hogy teljes bocsánat a jeléül látogassa meg a családot a Temesi várban. A király igent mondott, de nem egyedül jön, hanem számos zászlós úr kíséretével. Honnan vöszi azokat? kérdezte meglepetve Hunyadiné. Hírtkőd-e mindenki ez még az úrik dolognak napján? Azok őnek Nándorrá csatlakozniuk hozzája. Onnan ide. Skék! Nándor, Nádor, újlaki, Guti ország Mihály, Bánfi az fő álló. Mit tudom én? Annyian vagynak, miként az nyű. Hunyadiné azonnal kancellistákat ébreztetett. Mert a vendéglátás az ő dolga volt. Megbeszélte fiaival, hogy a zászlós urak családjait sürgősen meghívják Temesvárra, had legyen családja a színe az összejövetelnek. Ahol asszonyok vannak, ott a politika is másképpen megy. És ezek most döntő napok, fontos, hogy Garanádor leánya eljöjjön hozzájuk. Hajnalig diktálták hárman a meghívókat, utána alig aludtak valamit, már is nagy lobbal elindították a királyfogadás előkészítését. De saját biztonságuk biztosítását is. Ez nem látszott nehéznek. Temesvár, a hunyadiak magánbirtoka volt várastól, határostól, őrserege elég nagy. A vendégek kíséretéből annyit engednek majd be, amennyit akarnak, de nem is lesznek azok népesek. A királynak már nincs serege. Eleresztette. Egy napon beváltatott az első habos paripa a várba, jön a király. Az özvegy és fiai öltözködni kezdtek. Gyászruhát öltöttek mind a hárman, mint Hunyadi János hátramaradottjainak illik, a fiúknak is, ha nem hatban vannak. És mikor egyik hírnök a másik után jelezte a közelgőket, mind a hárman kimentek a frissen esett hóban a várkapu elé. Ott fogadta az érkező királyt mégyázban özvegy Hunyadi Jánosné, Jobbján László, Balján Mátyás. A király leszállt a lóról, az özvegy pedig letérdelt előtte. Isten hozta felségedet szerény otthonunkban. Hódolattal kéri felségedet Hunyadi János özvegye, hogy a várkapuját a harag és bosszú érzése nélkül lépje át. A király felemelte a térdelő asszonyt. Kegyes volt észelid. Emelkedj fel, grófné asszonyom! A mi szívünkben sem harag, sem bosszú nincsen. És miért hordasz gyászt? A mi nagy hunyadi Jánosunk most Jézus mellett fényeskedik, és uralkodik odafen, őt nem kell gyászolnunk. Királyi óhajtásunk, hogy ez a vár a lakosaival együtt a fájdalmakat felejtse el. Legyenek itt tartózkodásunk tapjai vidámak és kedvesek. Lászlónak is, Mátyásnak is kezet nyújtott a király, az előkelő emberek új szokását követve. Egy idő óta ez volt az úri módi, oda nyújtani a kezet, mutatván, hogy nincs benne fegyver, s még megiszorítani egymás kezét, mint egy kínálván a tapogatást, hogy elrejtett tőr a kesztyű alatt sincsen. Sőt, az illendőséget nagyra tartó gavallérok mindig le is húzták találkozáskor a kesztyűt. A kíséret tagja is leszállottak üdvözölni az özvegyet és fiait. Furcsa kíséret volt, két halálos ellenséges pát egybekevert emberei. Ott volt maga Garanádor és a gőgös előkelő újlaki, viszont ott volt Szilágyi Mihály és Kanizsai László. Ott volt Bánfi Pál és Ország Mihály, de ott volt Nagy Simon és a Váradi Püspök is. Hosszú ceremónia volt ez ott a havon, míg mindenki köszönt mindenkinek, míg a király kamarásai és apródai is bemutatkoztak az özvegynek. Akkor a király és Hunyadinébe ültek az első szánba, a Nádor és László a másodikba, Hújlaki és Mátyás a harmadikba, és így tovább. Sokan visszaültek lovaikra, s az egész menet nagy csiringeléssel megindult a belső vár szűk utcáin. És ettől kezdve nem múlt el óra, hogy új vendégek ne jöttek volna. Érkeztek a nappal és az éjjel minden órájában messzi földekről. Nyolc szó is némeik szán előtt, a szánokban prémes lábzákokba, bundákba burkolt hölgyek és urak. És megindult a vigasságos élet, ahogy a király kívánta. Ott volt a hölgyek közt a nádor leánya is, Gara Anna. Elég közeli rokona a királynak. Szálas ranyult, büszkeszűz volt, fejét gőgösen hordta szép magas nyakán, és csak viselte a nádorlány rangját hideg némaságban, akik mellette iparkodtak, nehezen tudták szavát venni, vagy éppen mosolyra fakasztani. Mással a királyon kívül nem táncolt, csak eljegyzett mátkájával, Hunyadi Lászlóval. De beszélni azzal sem igen beszélt. A tánc közben való társalkodást tiltotta az udvari illem, máskor pedig az elfoglalt házigazda sehogy sem foglalkozhatott arájával. Az illendőség egyébként is azt kívánta, hogy a jegyesek egymás szüleivel beszélgessenek. Hunyadi nélkét izben eleget is tett a társadalmi parancsnak, de a gőgös, csak kurta szavakban válaszolgatott jövendő anyósának. Nyilván atya, a nádor ispánt parancsolta meg neki, hogy míg alakodalom idejét, amely a közügyek alakulásától függött, ki addig semmiféle kijelentésre a jelentéktelen általánosságokon kívül ne ragadtassa magát. Ugyanígy folyt le a vőlegény társalgása a nádorral. A nádornéval, Teseni Alexandria hercegnővel pedig nem lehetett beszélgetni, mert a testes, gyémántoktól sziporkázó, méltóságos hölgy egyik fülére sem hallott semmit. És hiába is beszélgettek vendéglátók és vendégek bármilyen sima palota hangon, Ulrich Gróf éres emléke ott kerengett minden mondat szavai között. A nádor első unoka testvére volt Ulrich Grófnak, és Hunyadi László, mikor odavágott a karddal, mennyasszonya nagyanyjának testvérét ölte meg. A nyüzdő égkövektől tündöklő társaság németül társalkodott. Az előkelő hölgyek között olyan is akadt, aki nem tudott magyarul. A nádor leányát is németül nevelték. Csak szórványosan hallatszott még latin szó is. Ha pedig magyarul beszéltek valahol, az csak a hunyadi párt két köznemesi embere lehetett, akik a fényes mágnások között idegenül csetelve botolva egymásra találtak, és boldogan szólaltak meg a hazai nyelven. Szilágyi Mihály tüntetően nem is beszélt másképpen, csak magyarul. A zászlós ura akadt össze, annak hátat fordított. Láddé! az első este táncvigasságánál Mátyásnak, aki egy percre megállt mellette. Olajat a vízvel össze nem önthetöd. Kétfelé válik ez sok adalom, ha mit tesz véle, mindig. Az mái Magyarországot szemlélhet ez falaknak közte, öcsém. A mágnások amoda át király mellett, együtt, szorosan pedig. Semmit kiköz vélünk nem érzenek. Emit az mi hadunk, büdös köznemesök, törzsökös magyarok, kényelmetlenök, jogainkot hántorgatók, az magyar szabadságot őrzők. Hogy ezt kétpát békességben megférhetnénk, mese az... Ilyen fel ne ámítsd magadot! Csak kardval megyen ez, öcsém, csak kardval! Na, így dolgodra! Hunyadi két napon keresztül fáradhatatlanul teljesítette házi teendőit. Harmadnap nem jelent meg a társaságban. Déli étkezéskor a későnkelő király megkérdezte ugyan, hogy hol van, de a válaszra már nem hallgatott. Este azonban már feltűnt neki az özvegy távolléte. léte. Kockázott estevéd után a nádorral és két fiatal mágnással. Játék közben odaszólt az asztal mellett elhaladó mátyásnak. – Grófné asszonyomat egész nap nem láttam, csak nem gyengélkedik talán. – Kimentését kéri felség, fejfájás gyötri már tegnap óta. – Úgy, javulást kívánok! De nem sokára abba hagyta a játékot, körülnézett és magához intette a nádort. Ketten beszélgettek valamit, aztán odakérették a hunyadi fiúkat. Ő felsége, mondta Garanádor, szeretné személyesen kifejezni sajnálatát a grófni asszonynak, hogy gyengélkedik. De attól tart, hogy késő az idő a látogatásra. Nem késő, szólt László. Éppen most voltam nála. Olvas. sietek felségedet bejelenteni. Hunyadi László előre sietett. A király, a nádor és mátyás elindultak. Mire Hunyadinél lakosztályához értek, László már jött is vissza. Anyám asszony oldalattal várja felségedet. Én megyek vissza, hogy a társaság vendéglátó nélkül ne maradjon. Mátyásra vetett pillantása elárulta, hogy ezt anyjával beszélte meg így. És ebből az is tudni való volt, hogy az anyalászóról szándékozik beszélni a királyjal. Az ajtónyílásban várt az özvegy, mögötte Gabriele, apap. A magas vendégek beléptek. Mátyás is velük. Szabad felségednek engedelmével Gabriele papnak itt maradnia? – Örvendünk az egyház jelenlétének. Leült, és kézmozdulattal megengedte a többieknek is, hogy leüljenek. Sajnálattal halljuk, grófné asszonyunk, hogy fejfájásod miatt nem vigadhatsz velünk. Nem fáj a fejem, felség, szólt váratlanul Hunyadiné. Nem fáj? Akkor miért nem örvendeztesz meg társaságoddal? Hunyadiné maga elé nézett, és nem felelt. Különös szünet volt ez pár pillanatig. Akkor megszólalt a pap. Ha nekem szabad felelnem a kérdésre, felség, akkor megmondhatom, hogy grófné asszonyom fél felségettől. Tőlem, hüledezett a király. Miért félhet tőlem, aki őt annyira nagyra becsülöm? Hiszen azzal a szóval léptem be a vár kapuján, hogy nincs harag és nincs bosszú a szívemben. Igen, felség, szólt most már maga Hunyadiné. De én ezt nem tudom elhinni. A nádor meghökkenve kapta fel a fejét a nyers szóra. A király azonban nyugodt maradt és elmosolyodott. Elnye, asszonyom, hát nem hiszel a királyi szónak? Milyen embernek te engem? Az özvegy egyenesen a király szemébe nézett. Félelmesnek felség. Felséget mosolyogva és nyájasan öleli meg a fiamat, aki felséget kedvelt nagybátyját megölte. Ez nem lehet természetes. Felséged egyidős az én fiammal, alig több, mint gyermek, és én mégis rettegek felségettől. A király megfogta Hunyadinénak az asztalon nyugvó kezét. Ó, Istenem, mennyire félre ismersz! Nem gyermek vagyok én, grófné asszonyom, hanem bölcs. Az életet azzá. A te fiadnak könnyű volt. De az én apámat sohasem ismertem, és anyám két éves koromban halt meg. Az élet sokra megtanított. Inkább sajnálj engem, semhogy rettegj tőlem. A behízelgő hangú ifjú hajolt. Nézz a szemem közé, asszonyom! Onnan mást, mint őszinte bocsánatot nem olvashatsz ki. De anya vagy, értem aggodalmadat. Mondd meg! Hogyan tegyek bizonyságot őszinteségemről? Hallgas ide! Szegény, boldogtalan Úrrik bátyám Magyarország főkapitánya volt. Ez a hivatal üres. Ha kinevezem fiadat országos főkapitányá, hiszel nekem? A nádor megrezzent és fészkelődni kezdett, de a király nem figyelt rá. Az özvegy válaszát várta, akinek közben gyengéden simogatta a kezét. De az özvegy nem válaszolt. A király folytatta. Főlovászmesterünk hivatala is üres. Azt is fiadnak adjuk. Hiszel már nekünk? Felség, szólt Hunyadiné. Hiába főkapitány és főlovászmester valaki, ha a király el akarja veszíteni. Hát mit csináljak? Esküdjen meg neked az oltár előtt? Igen, esküdj meg az oltár előtt, felséged. Mátyás a nádorra nézett. Az megy piros nadrágának térdén nyugtatta a kezét, s a kéz remegett. A király tűnődött kisé, és nem lehetett tudni, mire gondol. Végre vállat volt. Ha neked könnyebbség, grófni asszonyom, meg fogok esküdni az oltár előtt. Akár holnap vagy holnap után, akár mikor. De most már csak hiszel, az eskünek hinni fogok, felség és a díszes hivatalokat mély hálával köszönöm. A király felállott. Mint felálltak ők is. Tetszett nekünk, hogy kedvelt hívünknek, Hunyadi János özvegyének örömet szerezzünk, akit fiaitól teljes szívvel, irigyelünk. Isten veled, asszonyom! Hunyadinét érdet hajtott, de a király megfogta két vállát és magához ölelte. Még meg is veregette a hátát szeretett elgyes mozdulattal. És a ceremóniát könnyedén gúnyolva, tréfásan recitálta a hivatalos szöveget. Kihez egyéb iránt királyi kegyelmünkkel állandóan hajlandók maradunk? Mehetünk, nádor uram! Mátyás nem szólította. Mátyás maradt. Rábámult anyjára. Talán most megnyugszom, szólt az anya. De az is lehet, hogy nem nyugszom meg. Gabriele atya, mi a te véleményed? Ez a koronás fiatal ember igen boldogtalan lélek, asszonyom. És te, macikó? Nem tudom. Én azt hiszem, hogy akármit mond, abban a pillanatban, mikor mondja, csak ugyan hiszi. De egy perc múlva nem. Sokat gondolkoztam a királyon, de mindmáig érthetetlen előttem. Lászlónak minden esetre megmondjuk, hogy egy pillanat alatt főkapitány és főlovászmester lett. Képzelem, hogy kínozza most a király szemreányásokkal a nádor. Sietett kifelé, de a jó hírrel elkésett. László már tudta. A király maga közölte vele. A táncteremben éppen most oldultak az új zászlós úrhoz a szerencse kívánók. 23 éves volt Hunyadi László, és két zászlós úri rangot kapott egyszerre a királytól, tíz nappal azután, hogy megölte a király nagybátyját. A hír nagy feltűnést keltett. Gara és újlaki intettek Bánfi Pálnak, összeültek. Beszélgetésüket nem lehetett hallani. De megdöbbent, csodálkozó arcaikat látni lehetett. November 23-án Gabriele da Verona ünnepi misét mondott a várkápolnában, amely olyan szűk volt, hogy az egész vendégseregnek nem tudott helyet adni. Mise alatt a király, mikor Gabriele felszólította, odalépett az oltár elé, közvetlen utána egy fiatal szerpap. Ennek papírból való tekercs volt a kezében. Az orgona elhallgatott. Gabriele odatolta a király keze ügyébe az evangéliumot, arra a király rátette bal kezét, jobbjának két ujját pedig a magasba emelte. A szerpap kibontotta a tekercset, és olvasni kezdte két-három szavanként a szövegét. A király utána mondta. Nos Ladislaus Quintus! Nos Ladislaus Quintus! Hungária ez bohemia rex, Austria dux, etc. az bohemia rex, Ausztriádux, etc. A latin szövegben a király esküvel kötelezte magát arra, hogy Ulrich gróf megöletését örökre elfelejti, ebből eredt sérelmét és keserűségét Nagy nagybátyja halálát soha senki megboszolni nem fogja, Egyszeres, mint özvegy gróf Hunyadi Jánosnét édesanyjául, fiait pedig testvérekül fogadja. Isten minket úgy segéljen, és a boldogságos szűz és Istennek minden szentjei. Az orgona diadalmas búgással felzendült, a király odalépett a közelben álló Hunyadinéhoz, megölelte és kétfelől megcsókolta, majd egymás után megölelve magához szorította Hunyadi Lászlót és Hunyadi Mátyást. A mise után megint elkezdődött a Temesvári királylátogatás vigassága. Valamivel felszabadult abban, kevésbé szorongóan, mint azelőtt. előtt. De a nagy társaság kétféle emberei ezután sem tudtak eléggé keveredni. A király tüntetően kedves és nyájas volt a hunyadi családdal, az özvegyet anyánk asszonyunk, a grófné címmel nevezte, a két fiút pedig, László gróf, kedves testvérünk, és Mátyás gróf, kedves testvérünk szavakkal emlegette. Vidám volt, szórakozott, gyakran nagyokat nevetett, és a köznemesek hölgyeit mind megtáncoltatta. A köznemesek valósággal kezdtek bele szeretni. Igyekeztek önmagukat és egymást meggyőzni, hogy a király kedves, derék és jóságos fiatalember a lelkeméjén, ha eddig baj volt körülötte, azt mind rossz szelleme Ulri Gróf okozta. De Ulri Gróf nincs többé, a békesség állott, Hunyadi László megkapta atya rangját, most már nyugalmas belső állapotban lehet felkészülni a török veszedelem ellen. Még egy hétig maradt a király Temesvár falai között. Az utolsó napon csak úgy mellékesen odavetve tudatta Lászlóval, hogy Budán most a komoly munkája kezdődik, természetes tehát, hogy az országos főkapitány is velem megy Budára, annál is inkább, mert közben mindenféle országos ügyek miatt Csanádon, Szegeden és Kecskeméten is meg kell állni, és a főkapitányra mindenütt szükség lesz. László ugyan szeretett volna még anyja mellett maradni, de most a király óhajtásával nem tartotta helyesnek alkudozni. Csomagoltatott ő is. – Te itt hol maradol, magyko? – Szólt az anya a kisebbik fiúnak. Kamarás vagyok, hiszen, anyám szolgálaton vagyon. Nem engedlek mégis. Apátok váltig ezt mondotta vala néköm, sohult az két fiú egy az időben az odvarnál ne légyen, ez gondos rendöt örökétig megtartsuk, és hát nem engedlek. Mátyás nem felelt, mert habozott. Szeretett volna Budára menni, de halott apjának a síron túl is élő rendelkezése mélyen hatott rá. S mi alatt ő habozott, anyja nem maradt veszteg. Felkereste a királyt, és megkérte, hagyná most itthon a fiát, mert nagyon egyedül van. A a kérést azonnal teljesítette. Határozatlan időre felmentette Mátyást az udvari szolgálat alól. Mikor a háznéptől elbúcsúzott, így szólt Mátyáshoz. Irigyellek, kedves Mátyás testvérem, te most itt maradsz lustákodni, míg én megyek az országos gondokba. De legalább a fegyverforgatást el ne hanyagold. Ha majd a török ellen vezetem az országot, nagy hasznodat szeretném venni, mint apádnak vettem. Hiszen ti hunyadiak, ha a dinasztiáról van szó, olyan kitűnően forgatjátok a kardot. Ezt akár úri halálára vonatkozó ördögi célzásnak is lehetett érteni. De a búcsúzók irály szeméből csak úgy ragyogott a szeretet és őszinte háládatosság. Az udvar elment, vele együtt a fényes vendégsereg is. A vár egyik napról a másikra üres maradt, a csillogó, zenélő zsivajt a behavazott december magányos, mély csendje váltotta fel. A hosszú estéket hármasban töltötték együtt Hunyadiné, Mátyás és Gabriele da Verona. Órák hosszat beszélgettek. Vagy a pap érdekes elbeszéléseit hallgatták Olaszországról, Rómáról, a ragyogó pápai udvar belső életéről és azok ragyogó fényűzéséről, kivált a nápolyi udvar pazar pompájáról, amely kétségkívül minden más európai udvar fényességét felülmúlta. Vagy közös emlékeiket elevenítették fel, sokat emlegették főként Kapisztránót, a csodálatos papot, aki pár hete halt meg csupán, de a nép már úgy beszélt róla, mint a legrégibb kereszténység legendás szentjeiről. Maga Mátyás is szentnek tartotta. A sok izgalom után jól estek a pihenés eseménytelen napjai, de egy napon Mátyás a pihenést is kezdte megelégelni. Ha nem mozoghatott, nem cselekedhetett, tevékeny természete kínózni kezdte. Már javában tűnődött, milyen okot vessen anyja előtt, ha fel akar menni Budára, mikor levél jött Lászlótól. Azt írta, hogy országos tornaversenyt akar rendezni, mert a testezésre nagy gondot fordít főkapitányi hivatalában. Olyan lesz ez a tornaverseny, amilyet még nem láttak az udvarnál. De ehhez Mátyás jelenlétére, aki ma kétségkívül az ország legjobb láncsa vívója, okvetlenül szükség van. Az előkészítés és szervezés munkáját nem meri más szakértő felügyelete alárendelni. Mátyás sietve jöjjön Budára! Az özvegy elolvasta a levelet. Soká töprengett. Lackó feje az családnak, vélet parancsol! Ha menned, mond, menj! De viszont, a apát hagyott intelmöt, azt az eszedben idézzed. Egy azon üdön ne légyetek az odvarnál. Mátyás a paphoz fordult, az mit szól a dolgokhoz. A pap erőteljesen ellenezte Mátyás útját, ő egy napig gondolkozott. Meghányta vetette magában a dolgot, és végül úgy döntött, hogy a király Temesvári esküjében lehetetlen dolog nem bíznia. Másféle veszedelem pedig nem fenyegeti. Föl még Budára, asszonyanyám, úgy határoztam. László, kit rendölt, fogadom azt. Anya nem tartóztatta. Nem nézte már gyermeknek 17 éves fiát, akit jóval érettebbnek ismert évei számánál. És szoktatni is szerette ahhoz, hogy saját feje szerint, saját felelősségére cselekedjék. De mikor elbúcsúztak, ezt mondta neki. Minden lépésedet vigyázjad, nélköd nem szabad. Lászlót is vigyázjad, azonban ten magadot még jobban. Apádval örökkül mondottuk vala, hogy kettőtökbe te vagy a trónra termőtted, Bik. Mastan szemembe nézz. Mátyás meglepetve nézett anyja szemébe. Ott félelmes akaratot és keménységet látott. Inkább holtan lássalak, sem hogy a Szent Korona nélkül fejedön. Menj! Nem is bámulhatott anyjára, az acélból való asszony megfordult, ő pedig mélyen gondolkodva vágott neki a Budai országútnak csilingelő kíséretével, jókora seregnél nem kisebbel. Amit anyja mondott neki, az úgy hangzott, mint egy sírból jövő parancs, amely szívét vadul megdobogtatta. Anyja s az anya által halott apja is megparancsolták neki, hogy magyar király legyen. De mi lesz akkor Lászóval? Nyilván úgy gondolják, hogy majd Bátya után következik ő. Azt már tudta, hogy apja nekik, fiainak kívánta a magyar királyi méltóságot, bár erről csak egyetlen egyszer tett neki vallomást bátja, a titkos szándékról még családi körben sem beszéltek máskor soha. De mindig úgy éltek, szülők és két fiú, hogy a mondatlan szóból értették egymást. Ilyen nyíltan és keményen még sohasem mondta ki a nagy célt anyja, mint most. Méghozzá valósággal átogszerűen, esküszerűen, inkább hóta lássa, mint a Szent Korona nélkül. Vajon mit készít elő László, és mennyit tud abból anyja? Lehet, hogy László most már maga a király ellen tervez valamit? Nem lehetetlen, neki majd csak az utolsó pillanatban fog szólni, mikor már befejezett dolgokkal számolhatnak, mint Urri Gróf esetében tette. Így tűnődve baktatotta hosszú úton végig Temesvár és Buda között. Hogy mi várja odafent, nem tudta, csak sejtette, hogy nagy dolgok következnek, amelyeket bátja nélküle készít elő. Mikor Budára érkezett, ezeknek a nagy dolgoknak semmi jelét sem látta. Az udvar élete folyt a rendes kerékvágásban. Ahogy azonban teltek a napok, apró jelek kezdték felütni a fejüket. Mintha mégiscsak készült volna valami. A szolgálattól felmentett Mátyás most keveset tudott ugyan a királyi fogadószoba forgalmáról, de azok az udvari emberek, akikkel a verseny miatt érintkezett, mindig hoztak valami alattomosan sompolygó mendemondát. Leginkább azt, hogy Hunyadi Lászlónak jó lesz ügyelnie magára, mert sok az ellensége a király körül. Jó lenne, ha valami fegyveres erővel fedezné magát. Ezek a mendemondák Lászlóhoz is eljutottak. Ő eleinte vállát vonogatta de aztán, hogy jó akarói békében hagyják, vagy talán, mert csak ugyan készült valamire, felhozatott birtokaikról 600 lovast és még sokkal több gyalogos parasztot. Akkor egyszerre megfordult a mendemonda, ellenőrizhetetlen valakik azt rebesgették, hogy a főkapitány forral valamit, mert íme saját katonáival körülvette a várát. De hogy ki és kinek mondta ezt, annak nem akadt gazdája. A testvérek elég keveset találkoztak, elfoglalta munkája mind a kettőt. De mikor Mátyás egy reggel azt hallotta, hogy bátyja lemondott a főkapitányi állásról, megdöbbenve sietett felkeresni. Fogcsikorgató ingerült állapotban találta. Nem vagy én már főkapitány? Nem vagyok, falják fel rangjaikot. Faggatni nem szoktalak, bátyám uram. De mostan bizony kérlek, mi ez? Mi vagyon itt? Nem vagyok immád csecsemő, beszéljed az egészet. László kényszeretetten beszélt, ötsét soha sem szerette főben járó dolgokba avatni, e tekintetben atya természete lakott benne, aki még hitvesével sem közölt volt mindent. De most mégis beszélt a lemondott főkapitány, aki beszélhette magát, jó esett haragjának. Elmondta, hogy az első naptól kezdve folyton piszkálgatták állását, folyton célozgattak rá, hogy erőszakkal csikarta ki a főkapitányságot a királytól, mikor az ki volt neki szolgáltatva Temesvár falai közt. Egy darabig tűrte a célzásokat, de mikor végre maga a király is tett egy ilyen fullánkos megjegyzést, dühében odavágta az állást. Lemondott. A király is haragot mutatott, és a lemondást elfogadta de már egy óra múlva kinevezte tárnokmesternek. Most tehát a haderő a mágnások kezére csúszott, ő pedig még csak szemrehányást sem tehet, hiszen a Tárnok mesteri zászlós úr, és a király hivatkozhatik arra, hogy kegyének elég díszes jelét adta. Mátyás gondolkozott, aztán megfogta bátyja karját. Bátyám uram, mondd meg néköm, ha mit király ellen forralsz. László Mogorván, Makacsú nézett maga elé, aztán fejét rázta. Semmit! Ha semmit, úgy menj asszonyanyánkhoz Temesvárra, mert ugyan nyughatatlan, hogy ketten vagyunk itt. Mennék, de nem mehetök. Nem-e? Nem! király parancsolt a marannom. Mátyás elhülve nézte komorbátyját. Azt csak vizsgálta a padlót sötét bika tekintetével. A helyzet nyilvánvaló volt. Megint fogjuk, de most már mind a ketten egyszerre. Amitől anyjuk úgy óvta őket. És fegyveres erőjük most nem elég. Ami emberök buda alatt van, azt a királynapok alatt szétszórhatja. Túszuk nincsen. Szilágyi a végeken. Ennek felesett réfa. Hordolépáncél ingött, lackó! Hordok! Bólintott az mogorván. De hogy mely hasznos az, Urrigroff dolgánál láthatod vala. A gyanús jelek folyton szaporodtak, a mendemondák már a legkalandosabb fondorlatokat vélték tudni. A hunyadiak emberei úgy jártak az utcán, hogy felosztották maguk közt az irányokat, ki merre figyel. Mátyás páncélt viselt, és küszöbén inasát hálatta. A levegőben volt valami feszült és megfoghatatlan. Valami, amit nem lehetett megnevezni, és ami napról napra szabályosan, erőteljesen növekedett. A látóhatáron csapatok jelentek meg. A híres felföldi vezér, Giskra, aki eddig a pesti oldalon járkált hadaival, egyszer csak átjött Budára. És híre járt, hogy új laki haddal érkezett a király látogatására. Most már a hunyadi fegyverek semmit sem számítottak a két fivér védelméül de minden gyanakvás még mindig lehetett képzelődés is. Az országos lányzsa versenyt március 16-ára tűzték volt ki, nem volt abban csodálatos, hogy az egész ország feltódul erre tornát látni. 14-én délelőtt Hunyadi László kihallgatást kért a királytól. Jelentést tett neki a verseny előkészületeinek befejezéséről, és meghívta a királyt, Tekintené meg a fellobogózott és díszes pályát a vár alatt. A király igen nyájas szavakkal elfogadta a meghívást. Megbeszélték, hogy délután hat órakor odalovagolnak. Erről Mátyás is értesítést kapott. Pontosan hat órakor el is indultak a várból. A királyt Giskra kísérte, és a két hunyadi testvér mögöttük királyi csatlósok. Amerre haladtak, feltűnően sok volt a katona. Rossz idő volt különben, közelgő vihart lehetett érezni. A pálya megtekintése nem sokáig tartott. Mikor fellovagoltak a várba, még több katonát láttak. Közben kitört a vihar, hatalmasan mennydörgött és felhőszakadás érte utol őket. Az esztergomi kapunál még meg is kellett állniuk egy összetorlódott lovas csapat miatt. Buda utcája megszállott benyomását tették. A király csehül beszélgetett Giskrával. Mikor a várpalota udvarán csuromvizesen leszálltak csorgó lovaikról, és felmentek a folyosóra, Mátyás szállása előtt mentek el. Itt a király megállott. Mátyás testvérünket kegyelemben eleresztjük, de lászló testvérünkkel országos dolgokban még tanácskoznunk kell. Hárman tovább mentek. Mátyás ott maradt. Még utánok nézett egy pillanatra. Látta bátyja dúshajú szőke fejét, széles válló zömök termetét eltűnni a fordulónál. Akkor bement a szobájába. Átöltözött. Éppen készen volt öltözködésével, mikor erősen kopogtak az ajtón, ő háttal állott az ajtónak. Szabad! De mindjárt meglepetve is fordult hátra, mert szokatlan fegyverzörgést hallott. Az ajtóban giskrát pillantotta meg, hát a mögött páncélos katonákat. Csodálkozni sem rá, két katona beugrott. Rárohantak és lefogták két karját. Giskra intett. Vigyétek. Ment velök ellenállás nélkül, kint vakító villámok cikáztak.